Видно було ще декілька хаток. Трохи вище від хат знать було окопи і біля них могила з надгробком. Гнат знав, що в нього на очах руїни старої Запорозької січі і могила славного кошового сірка. Петро і інші козаки почали гукати, викликаючи з того боку човна, але річка була широка і їх почули не скоро. Сам Загнибіда не почув би й до віку, погукання запорозців. І він прожив на світі більше як сто років і пам'ятав навіть гетьмана Дорошенка за часів вже кошового сірка, вже козакував. Час сушить, навіть могутні дуби, і цей запорожець велетень кепсько вже бачив і був зовсім глухий. Почули запорожців двоє молодиків, що жили з дідом у зимовнику, і через півгодини вони всі разом з дідом Приїхали човнами до запорожців. Калниболоцький почав розмову з дідом про дуби. Перевозитись нам треба, діду, на той бік. Дайте нам усі, які є у вас дуби й човни. Загнибіда вже знав про атакування січі москалями і, гадаючи, що полковник скаржиться на те, почав його заспокоювати. Покличуть, покличуть знову, вірмо йому слову отамане, що покличуть. «Так не гайте з діду, а скоріше давайте дуби!» Знову вдався до нього Калнеболоцький. «Перевезти тисячу козаків нелегко!» «Дуби давайте!» – гукнув дідові саме в Петро Рогоза. Дід нарешті розібрав, що від нього хочуть. «Побрали вже дуби, під військо!» – відповів він. «Самі каюки лишилися, та баркас!» «О, як є баркас!» – зрадів Петро. «Так все дуже добре! Беріть, що хочете!» та кажу вам. Не сумуйте, діти, покличуть вас. І нас з костем так само загнали, було, аж волешки до бусурманів, а як побачили, що без запорожців турків не завоюють, так і покликали знову. Їд ще довго бубонів, та Петро трохи несилою посадив його в човен і, взявши брата та двох козаків на грибки, поїхав на той бік, щоб пригнати звідтіля Баркаса. Старий запорожець не вгавався І сидячи в човні Покличуть діти мої Говорив він упевнено і поважно Не сумуйте, покличуть Де ж воно таке чувано, щоб Не було запорожців? Сам, козачий, поміркуй Як це може статись, щоб Не було запорожців? Хто ж без нас прийматиме орду Як вона посунеться на Україну А хто ж Турчину страху завдаватиме, та кораблі Бусурбанські в Чорному морі потоплятиме. Ай-ай, шкода праці! Не було вояків надзапорозців, та і не буде. А були запорозці споконвіку віку, та і будуть. Через півгодини Петро з товаришами обрядили Баркаса та десяток човнів, і військо почало перевозитись до Старої Січі. Гнатові сьогодні не так уже боліла голова, і поки товариство перевозилося, він пішов на могилу сірка. Наблизившись до неї, молодий козак зрозумів, що нікого з своїх ватажків запорожці не поважали так, як сірка, бо ніде над домовиною козака він не бачив такої високої могили і такого гарного надгробка, як над домовиною цього славного кошового. По могилі, схиливши свої колоски, немов журбі за минулим, Коливалася срібна тирса та пирій, а з-поміж тієї трави визирали блакитні барвінки, червоний мак та сині васильки. немов надія на краще, що завжди виникає в людському серці, навіть під час темної розпуки. Замислений Гнат зійшов на могилу і глянув понавколо. Краєвид з могили був майже ще чарівніший, ніж з дзвіниці Нової Січі. А з півночі підбіг до Старої Січі чортом лик і розлився широким лиманом. Зі сходу з зеленої плавні підбігли Скарбна і Лапинка. На південь простяглася річка Павлюк, а на захід, мало не до самої Нової Січі, мила берег широка підпільна. Перевівши очі на степ, Гнат наглядів у лощині, заверствував від могили невеликий косячок коней. Чи не з військового це косяка отбилися, подумав молодий козак, і бажання добути коня обхопило всю його істоту. Запевно, що з військового, бо за своїм косяком Загнивіда послав зовсім інший бік. Гнат знав, що військовий косяк драгона генерала Текелія зайняли ще перший день атакування Січі. Але надія на те, що деякі коні з того косяка відбилися – Манили його туди в лощину, де паслися коні, і Гнат сам не як уже йшов до тієї лощинки. «Піймати коня не диво», – міркував Гнат. «Але як на ньому їхати без недоустка?» Турбуючись проте, зійшов він униз лощини, зрізав кілька тоненьких лозинок і сплів з них недоусток. Тепер Гнат був уже певний, що коні будуть його, і йшов далі, не ховаючись, а взиваючись до коней голосом. Коні підняли голови, і знову почали спокійно пастися. Розумні тварі по вбранню пізнали одного з своїх хазяйнів запорожців і не мали на мислі тікати. Усіх коней було вісім. Гнат увійшов всередину косяка і, накинувши недоуздок на одного з найспокійнішого коня, наскочив на нього верх і почав навертати весь косяк до зимовника загнибіди. Полковник Калнеболоцький дуже зрадів придбанню коней і, похваливши Гната, дозволив йому обрати собі найлюбішого. Молодий козак обрав вороного, баского коня, загнуздав його своїм недоустком і зараз же почав гарцювати, щоб дізнатись, чи неполохливий він, чи ходи іноходдю, чи добре перестрибує рівчаки і таке інше. Тим часом Загнибіда та його сусіди Привели і подарували Калнеболоцькому по десять коней з усякого двору. Так що в Запорозьців стало зразу тридцять вісім коней. Полковника було чимало грошей з військової січової скарбниці, він хотів заплатити за кони, але старі січовики замахали руками. «Воронь Боже, щоб ми взяли гроші! У нас коні не куповані! наблодилися та вигодувалися на землі війська Запорозького! Дали б вам і більше, так молодіще!» Відокремивши два десятки коней під вагу, полковник доручив останніх Савулові, щоб той, викликавши собі товаришів, зробив під'їзд у бік Січі і вистежив, як стоїть військо Текелія. «Чатуй усю ніч, Петре», – говорив полковник, – «заступай військо і застерігай нас про небезпеку, як сам знаєш. Одно тільки тобі наказую, як отаман, щоб ні... «Одного ти не зробив пострілу на москалів, щоб ти нічим нас не виявив». «Бо як довідається Текелі, що ми озброєні йдемо в Туреччину, то це дуже пошкодить не тільки нам, а й тому товариству, що лишилося по паланках, у великому Лузі, на Берді і нічого не відає про скасування Січі». Упорядкувавши все до походу і застарівши товариство, що всю ніч ніхто спати не буде, Самій Локалнеболоцький нагадав козакам, що, покидаючи рідну землю, треба вклонитися в могилі великого козацького ташка Івана Сірка. Всі запорості як один пішли за своїм атаманом і, поскидавши шапки, обступили могилу з надгробком тісним колом. «Чи чуєш ти нас, славний козаче, батько наш з того світу?» – голосно промовив Калнеболоцький, впавши навколюшки біля надгробку. Чи почуваєш, що ми, нікчемні нащадки твої, занапастили свою матір Січ, і щоб зрятувати хоч саму волю козацьку, мусимо покинути свій рідний край і святу твою домовину навіки. Прости нас, батьку, і благословив далеку дорогу». Мовчазна стояла могила домовина, і тільки Тирса, хвилюючись по ній від вітру, покивала козакам своєю бородою – немов одмовляючи, що славний лицарство світу прощається з дітьми України і благословляє їх. А колись буде треба запорожців, важко зітхнувши промовив загнибіта і журливо похитав своєю сивою головою. Не собуйте, діти, ще вас покличуть. Коли почало смеркати, Петро з Гнатом і товаришами виїхав в Старої Січі начатик. А він розгорнув козаків по степу широкою лавою і, посуваючись в бік нової січі, через годину на ледве помітному сяйві обрію неба побачив вершки наметів Текеліївого стану. Упевнившись, що намети російського війська стояли на тому самому місці, де і п'ятий день до того запорожці погаслові осавула, погукуючи, мов сичі, щоб не розгубитися в темряві почали пересуватися усією лавою на північ, і через годину заступили обидва шляхи – Самарський, що йшов з Нової Січі на Полтаву та Московщину, і Чорний, що простував на Умань та Правобічну Україну. А тим часом полковник, щоб безпечніше проминути биті шляхи, поділив запорожців на 20 валок, і ті валки – Одна по одній виходили за старі січеві окопи, спускалися до Чортомлику і йшли під захистом круч та скель високого берега річки. Хоч військову вагу і було навантажено на 20 коней, а проте декілька десятків лантухів з харчами та декілька кухов з горівкою доводилося козакам нести на дрючках. Простувати понад Чортомликом з такою вагою на плечах було дуже неспособно. Бо до річки степу підбігали кротобокі байраки і рівчаки, перепиняючи козакам шлях. А подекуди високі скелі підсувалися до самої води, і щоб обминути їх, доводилося або бристи водою, або видиратися на гору. Козаки напружувалися під вагою і важко дихали. Не старий ще, а вайлуватий козак Хведір Бриль, що тримав на плечах дрючки з кухвої горілки – навіть не вдержався і почав лаяти свою куху. А дайте розсипалося, бо він, витираючи під. Бодай ви всі клепки за водою пішли. Годин-дві запорозці йшли понад чортомликом, а далі почали вибиватись нагору, наближаючись до битих шляхів. Тим часом Гнат чатував понад Самарським шляхом, прислухаючись та придивляючись. Іноді він зовсім спиняв коня, щоб той не шелестів травою і не перешкоджав йому прислухатись, іноді злазив з коня та придавлявся на обрій, неба, а далі ще й припадав до землі вухом, чи не почує тупотіння коней. А степ спав. Спав так само, як тиждень до того, коли ще не приходили сюди чужі люди. Так само поміж травою цвірчали цвіркуни світилися блищаки. Так само ясно сяли, на небі зорі так само спокійно подихав над землею теплий вітерець. Аж ось, чули в ухо молодого запорожця, хопило з повітря допотіння коней. Гнат похопцем зав'язав коневі рота, щоб не й заїжджав, а сам припав до землі. Хоч ніч була й темна, проте обрій неба все ж таки був світліший за землю. І молодий козак розглядів, що від московського стану біжать шляхом дві постаті вершників – Через кільки хвилин вони мусили здибати на шляху якусь з козацьких вотах, повідомили б про те текелія. І доля всіх запорожців була б дуже сумна. Гнат раптом скочив на коня, вихором побіг шляхом на Самар і натрапив саме на передню валку козаків. Назад гукнув він. Ховайтесь, мерщій, в лощину. Козаки відійшли набагато назад і припали до землі, пірнувши в траві. Топатіння коней наближалося, і скоро за сто кроків можна було розпізнати двох драгунів, що за топотінням своїх коней та веселою розмовою нічого не чули і не помічали. Перестоявши, поки драгуни зникли, запорозці рушили далі, і, проминувши шляхи Самарський та Чорний, попростували дорогу, де зійшлися річки Солона та Базалук. Біля того рогу були глибокі байраки з лісом та терниками, і всі козаки добре знали, що по тих байраках можна мати гарний захист. А до того ж, біля базавлуку та солоної, чимало старих товаришів сиділи зимовниками і мали чималі косяки коней. Осовул Петро Рогаза потрапив до байраків неначе вдень в день і, зустрічаючи всі ватаги, показував їм стежку униз. Перед світом до табору зійшлися вже усі запорозькі ватаги, і усе військо, стомлене походом, полягало спати. Тільки вортові, позалазивши на високі дуби, чатували, поглядаючи в бік січі. Обдивившись на варту, Петро пішов по зимовниках просити, щоб господарі продали коней. А власник найближчого зимовника, заможний запорожець Пилип Бадьора, що за молодих літ позбувся бойовища хлівої руки, почувши, що козакам треба кони, і вони дають за них гроші, похитав тільки головою. «Ай-гай! Щоб ото то я взяв з товариства гроші, та ще при такій пригоді?» «Ні, козаче, не по-запорозькому б те було. Беріть усіх моїх коней, які вам гадящі, вони в мене не лічені. Вже ж мені на них не козакувати. Беріть усіх, лишіть самих недолітків». Та ви не турбуйтеся, дядьку, повняв Петро. У нас грошей стільки, що ж череси обвисають. Беріть гроші, а мені вони нащо? Стояв на своєму старий вояка. Не в ж з собою брати. Ходімо, сину, до сусідів, порадимо з усіма та і приженемо зараз сюди весь косяк. Інші господарі так само зреклися взяти гроші, зібравши всі косяки, одібрали запорожцям вісім десятків коней, та ще додали до того три. Яловиці та десять валахів, що було б чим товариству пообідати. Калнеболоцький так зрадів коням, що дозволив товариству випити дві кухви горілки, а кухарям загадав варити обід. Сьогодні в Запорозці був прямо бенкет, бо за весь тиждень вони не їли такого смачного обіду та ще й з горілкою. Нікому не хотілося рушати сьогодні в поход, і вважаючи на те, що місце, де стояли запорожці, було дуже захисне і безпечне, Калнеболоцький лишився тут ще на одну ніч. Ранком другого дня полковник зволів навантажувати на кони усю, як було вагу, так що козаки вже нічого не мали нести опріч своєї зброї. Вага взяла 60 коней, а останніх же Петро склав добру ватагу вершників більше, як у півсотні коней. Коли вже Калнеболоцький хотів рушати в поход, бадьоро привів чудового баского буланного огиря. «Прийми, полковнику, від мене цього коня. На ньому хоч і гетьманові так не соромно сісти». Цей подарунок дуже зворушив душу запорозького тажка. І коли в нього виникла думка, що не побачить він уже ніколи старих, щирих запорозьких товаришів, сум обгорнув його душу. Обнімаючи і цілуючи однорукого лицаря, полковник з жалем голосі промовив, «Що-то з вами тут буде, брати мої, яка доля вас чекає?». Старі запорожці заплакали і почали прощатися з вільним товариством навіки. Під той самий час до колена Болоцького, наблизилися шість молодиків, що жили з дідами по замовниках,